Zotin tonë, falëndërojmë për ti falje dhe udhëzimë, kërkojmë salavatë dhe selamatë, për shëndetit më të mira për, për pingamberin e fundit, Muhammed Mustafa a.s. Bi shukët e ti besnik, bi familjën e ti të ndërshme dhe mbi gjdo musliman i cilë janë gjekë rrugën e ti me të mira dhire në ditën e fundit e kësaj botë. Të ndërruar vëzër, dhe të vazhdojmë në ciklin dhe së si ne kemi filluar mbi shpjegimin apo shpjegimin,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 Acha da jeton përputhje me ta. Nga se si ja din ai i cili e njeh Allahun, ja din dëshirat dhe mudohet më për mbajtje të rë dëshirave të Zotit Gjëlëljalaluhu dhe kur ta din robi Allahun, ja din urrëtit. Çka urrën Zoti Jon te Baraka o Teala, dhe mudohet më shmang atë. Prandaj e gjithë feja islame është ekspozim para dëshirave të Zotit dhe ike nga hidhrimi i Zotit. Për rezimeja anahirat do të jetë kënaqësia Allahut dhe hidhrimi i Allahut subhanahu wa taala islami ka ardhur që njeriu ta ekspozon përpara rahmetit dhe ridvanit dhe kënaqësisë Allahut te barekehu wa taala andaj përmendëm li jeratën e fundit tri emra të Zotit xhelel Gjell xhelaluu emri al hakim emri al hakim edhe emri al haken të gjitha sillen në një rraj dhe ajo është për gjykimin dhe vendosjen vendimtar si apo i urtin në vendime dhe gjykatës në ligjet e veta. Ayjë qalbazer, por nëse neve detajlizojmë edhe më shumë, do të përdorim edhe më shumë mollësi rreth emrit normal s'ka skaja, jo, më së di vetë Kurani është vendosmëri dhe vendim i Zotit, me urtsi shumë të të mëlloja, por se neve do ta përfundojmë me atë, që të kalojmë në një emër tjetër të Zotit të Barreket u teala. Sot e kemi një emër të Zotit shumë të madh Por do të them qaimë juzi ata shumica njerëzve këtë emër nuk e njohin dhe gjurmët e këtij emri nuk i dinë. Pra, sprejtojmë këtu sprejja, këtë emër që do ta marrim sot, është emër se Allahu Jellaluhu ka shfaqë nga ky emër gjurmë të mdhëna në univers tek njerëzit, ndonëse shumica njerëz janë indiferent, janë të shkujdesur, pra nuk e nuk e shohin me kujdese si Zoti po e zbaton këtë emër apo gjurmët e kë Këti emri të këtë të kropërit Emri Zotë i Gjellë Gjellë Luj i Radhës Së në kemi vendosë për të përmendur është emri Allahu të barë Dhe kjo e tala El Latif El Latif Kështu me ta të trash Me ta Me ta të trash Jo me te Por shemë të neve i thonë Latif Me te dëbut Nuk është ajo Kjo është me ta Të ranë E cila mbushët gjuha me Me këshkrojnë Pra është lami, taja dhe feja Të cilat argumentojnë për disa prej kuptimi të cilat do t'i përmendim Ka artë këj emër 7 herë në Kur'an Ka artë këj emër 7 herë në Kur'an Dhe vjen me një emër tjetër Të zotë i gjelë gjelë të shëndo t'a përmendim me ligeratën e ardhme Nëse në premton koha që me këtë ligeratë t'a përfundojmë këtë emër Nose jo vazhdojmë edhe një xerat pas sa do ta përmendni një, një emër tjetër. Emri që ka vjen në radhës vjen i ngjitur me këtë emër dhe kanë shumë afërsie njëra me tjetrën. Sigur që e pautë emrin Allahu Te'al Aziz, El Quddus, El Jabbar, El Mutakabbir, kishin një lloj domthon afrimit, manos, edhe pse kishin disa prej prej ndarëve. E kur janë ndarë të holla njerëz nuk i shohin. Kur janë ndarë shumë të holla njerëzit nuk i shohin. Andaj çka emër vjen në Kur'an me emrin Tjetër të Allahot el-Khabir Pra vjen el-Latif Dhe vjen emri Allahu Gjelluala el-Khabir So të të amorim këtë emr Ka ardhë në Quran në 7 vene Dhe du të i përmenim disa prej Ajetit të Zotit të e Barak i Vëtala Finë në më gjithë dhe shkëta më thonë lutf Nga raja e të cilit është edhe emri Allahu Gjellualuhu -gjellu el-Latif Ka ardhë në gjurë në arabe La-ta-fe Më këtë raj La-ta-fe Dhe ka ardhë në rrojen latufe por ka ndryshuar një zanore e cila pasaj ka ndryshuar edhe kuptimin e vet fjalës. Pra fjala lutf apo latafe vjen në dy kuptime. I pari kuptim kanë dhënë arabët latafe lutfen idha rafiq bih. Përdoret fjala latafe kur osht me kështu, me fetha, me tri fetha la ta fa, kur osht për çollim butsija. Kur osht për çollim Butsia. Ande e kini të përkthio në disa prej përkthimeve i buti, a i cili silët but me robrit e ti. Për të ta shojmë se kërë emër nuk, nuk është nga, nga i buti, për ka një kuptim shumë pa matë holë se, se sa kjo. Pra përdorët për lutfë, përdorët për lutfë në kuptimin e butsijës. Kër dikuj s'ilët but, apo s'ilët uh, në kuptimin e nderimit, s'ilët uh, letë, I thojnë lutëf Pasaj miret edhe emri e latif Kjo është kuptimi Kuptimi i parë Andoj përshemë i thojnë Unë mund latife Nën e butë Nën dhe më danë, dhejmë shumë Dhe sa kuptimi i dytë E të që ki kuptimi i dytë në gjuna dhe abe Djetar dhe më dhe në e silën Emri në zotë i gjelëgjelë e latif Shumë ma shumë nga, nga kjo Nga kjo mena E lidhër me mena e parë Kuptimi dytë, kanë thanë, kur jenë me ta, me, me dhamme, taja, latufe. Êshtë për qëllim, dëtka vësagur. Dhiçka e cila shumë hol e holë dhe shumë e vogël, e imt, nuk shifët. Zdës sejnë, për qëllim, ullitë thonë, meseletun latife. Mesele, qëllim, ullitë për dorën djetar, divën kajimi shpesh kërë folë, thot tash dhët flasë për një mesele latife. Ka për qëllim, qëllim, qëllim, qëllim, qëllim, qëllim, që A e ka përshëllim dëbut, jo, të holë Dëmonë, koncentroju mirë se Dëmonë, duhet të kapësh Atë detalin e vogël të meseles Andaj, vjen në kuptimin e dytë Zdëse në shka është e holë Andaj, përshëmë dhe i thëjnë Kelemun, latif Fjalë, shumë e holë Dhe përdorët latif Në kuptimin e dytë Për ata që ka nuk kuptohet Nuk shifët qarë Përshëmë dhe thëtë Fjala jote Arabi thot, fjala jote shumë latif. E kuptoj për qëllim se kuptoj, por jo ja në kuptimin si kuptoi fjalët, por nuk di ku e të xujit kelamin. Pra përdorret se është ache holl, saqë miegulllohet. Nëse çdo sa isha është, është e hollë dhe edhe, edhe miegulllohet. Këto janë dy di kuptimet, disa kanë ardhur në gjuhën e arabëve. Sa i përket dozën e Kur'an, kanë ardhur disa ajete do t'i përmend me, çetë që më referenca në suran El Anam ajete 103, thotë Allahu te bareke u teala لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير كيف نترى سوريا 6 سوريا الأنعام فدى الله جل جلاله لا تدركه الأبصار الله سمع تفرشين شكيمت وشكيمت النية رزوة نكمع تفرشين وشيخ ريسام تيمير رحمه الله دو كي يمرويتر پاريمت بسيمت disa prej mu'tazilëve dhe ash'arive janë mbrojt me këtë ajet se Allahu nuk shifot në xhera, çdo mos mu'tazilit. Në kanë thënë Allahu xheran me këtë ajet thot, ata nuk e kapin shikimet. Dhe ngjat mbrojtjes do të thonë që nuk është ashtu, ajet i flet, kret diçka tjetër, ka thot shejhul sahabe dhe mia, ata nuk e kapin nuk e kapin shikimet as në xhera, por do ta shohin rob Zotin e tyre, por jo të tërin. Askush të më veq kur Allahun të, të tërin.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 On i kap shikime dhe dhe shkata ma tham Një person Jakob e ditë syrin e ti Dhe nga është të shkue Dhe shka atë u pa Në vajshë dimësi jo shiki, Në shikim krejt shikimet e dunjajs Et kafsheve, et shpendeve, et melacheve, et gjinve Eksu me ratë Me miliarda shikime Ka janë duke shikue I kap Allahu të bare kjeve të tëra Dhe tani shikode zërë Kur tjetë kinë umrë shumë i madhë I shikimeve të shumë ta Apo ty me tamë përqejmën Për cjeli 5 veta ka janë të këshirë Për cjeli 5 veta ka janë të këshirë Munësh njani me e shikue me për cjeli Të e për cjeli njani më të hupi dyti Thu, sëmpe për cjeli të të pensë për më njerë Se të e patë pensë në po më hiki ik, të rejtë O sëmpe për cjeli vazhdimisht nga janë të këshirë Ata dhe më reni dretë për drejtë, shto, mësaf Edhe me këshirë veç ka te Ti sëmune shmi për cjeli Së një kapë kur Apo nga se jë i dobot në, në shikim E Allahu Gjellaluhu për shemë në nërëzë përra më ndo Sa dunia e i ka mbi 7 miliard e gjysën Një rëzë Allahu kri shikimët i kapë Ka janë të shikua ata? Që ka janë të shikua ata? Cëli a të shikua halal, cëli haram Ku ka me, me qukë i shikim? Apo e kështë më rratë Andaj shikua Allahu Gjellaluhu kërë e ka përmen Këtë numër të matë kapje së ti të shikim e ka thamë Sepse Allahu e ka emër dhe cilsin El Latif E shka është të Latif I hol në kapje Ratsat dhe që është e hol Ajo e cila duhet me e kap E kap zote ju në të barekje Vëtjala dhe këtë e ka bashkanë gjitë emër në tjetët El Khabir El Khabir është shumë afer me Latif Me disa dalime Me disa, me disa dalime Por që jemë u Khabir dhe përmenmi Se vjen edhe kuat të dash Me shku me këtë qikip Ka dalim me e kap Une jam të kap këtë got Apo e kapin njëri që atarë që kështu A më nuk e di shka të doshë me vanë E Allah u gjerë edhe e kap Edhe e di këtë shkuar Mirë, kur të shtohet numri i kap me dhe Apo, vështë i sot me selja Bështë nësë si jenë të ardhët veta Edhe ti i kap të dhecë jenë të ardhë Apo, e nësë jenë të ardhët Nëse e menon për njani të or, është, më një anëm sa ato ardh, smunë me një kosish me menduar për dytin sa ato ardh. Nëse inshallah vetë do të lëviz ndër drejtime ndryshme, edhe më shumë ranohet me çela që janë dushkuata ekzomerat. Andaj sa më shumë që në numri i madh, aq shumë vështirësohet edhe kapja. Mos flasim qëllimet ku janë të shkuar, pastaj mos flasin a ja arrin qëllimet. E krijtë Al që ka Allahu xhelalu teala, subhanahu wa taala. Kjo është ajeti se ne kam vënë dietar, se është përmendën Allahu el latif. Gjithashtu është përmendur sura Yusuf. Emri Allahut e Latif Në gjuhën e Jusufit a.s. Vekta du të vim të dobit këtë vim Se Jusufit dhezër ka kalu një Istori shumë interesante Pre mbunar e pastaj Orvatja përvrasje, mbunar Shitja e ti si rob Pastaj robria e ti këtëk Egyiptianet Pastaj provokimi grujës Pastaj këthimi më burg Pastaj komentimi andrave Pastaj dalja për burgut Pastaj prap takimi me dhezër të ti Do Dhe më dhemë Kër kanë arë për me kërku ushqim Pasaj bisejda me stëre Arëja Jakubit a.s. Në fund vlezër Në fund Kër i ka rasë e ishde Jakubit bashk me vlezët e ti Apo që e ka fa andër në fillim Jusufi a.s. Se ka ku mendua këtë këtë njërë vlezër Rumbullak Jusufi a.s. Shiko, suri Jusuf, ajeti një qëndë të Tëtë Allahu të barek e vëta në gjurën Jusufit Inë në rabbi Latifulli me jeshehu Ka thënë Jusufi a.s. Vërtejtë zotë jam është latif E të një qka është latif E mënkaj me gjëziket Citoj ma vonë Thotë I cili e ka pru Jusufin Që këtë dërejgje Mënë bom bretë Minisër Mirasez dhe Do më thonë Familia e vetë Në kuptimin e përshëndetjës Dhe jenë nështru e njërzit atina Mirë po që shkam lider në këtë pozitë Me shumë hodhësi A, a munë është me paramendu A ka mujtë të këshme paramendu Kër e kanë hedhën bunar Se Allahu në për hedhës bunarit Do me e bo minister Së munë është me paramendu kër Në senës kër e shedi kanë të hekë shtutu Nuk munë është me paramendu Se këta shka e kanë gjujtë Do të vinë në, në kandinë me lutë Jusufin a.s. Anda Jusufi që ka tha Vërtejtë zotin e më është latif Sa butë më ka pru këtu Po Do këtë i përjaqë sigur vrashtë, pra jo është butësie më rëndshme Pas e ka dhënë, innehu hu el al alimul al hakim, vërtejtë Allah është i dishë dhe hakim, i urtë Pra, ja ka përmejnë tre emra të Zotit Shubhanahu vëtë Gjitha është tukarë në surën Luqman, ajeti 16, fëtë Allah u të bareke vëtë Dukë e i folë Luqman i djallit të ti Ja bunejje, inneha in te kumith kala habbeti min kardelin Fëtë këm fi sëkhratin O fi sëmavati O fi lë ardi Jëtibi Allah Inë Allah e latifu lëkabir Fëtë Allahu gjelë gjelaluhu Në gjuhën e lukmanit I ka dhenë lukmanit të gjallit vetë O birjem Inë ha Inë të këm mithkale Habbetin Min kardelin Nëse Dhe prajote Apo qëka dhe qovë thë jo Mukanë sa Grimë sa më e vogël Sa kokra më e vogël E bimës E cila hiq Gati së në njim që i të prajk bimën e vogël Dëmon, atë cipën e bimës Khardel Fetekun fi sahra E ajo grimës E vogël, e bimës Nika qore e, e, e vogël Nëse është fut në në shkëmp Au fi se ma watë Apo është në qijel Apo në tokë më në enda i jati be Allah Allahu abiyata do ta bërmin pastaj kandin e kti ajeti pse e ka për uallahu gjithë kët detaj të të madh çeka çeka perfundu kët ajetet Allahu te bareke ve tala inna Allahu latifun sepse Allahu është latif e çaju latif si go grimza më e vogël bëhet madh lazer ni ni bim vog ni gjat vogël dhe kput te grimzë më të vogël edhe shtinë në nën shkamp të shtinë nën shkamp Dzi, nadrë A më në gjëjnë dikush? Pasë Allah Së kërë kushë më në gjëjnë Pasë Allah hu gjëllë Gjëllë fi ula Inna Allahe latifun khabir Allah hu shë latif Shko vjen këtu edhe Khabir Dhe të shohëm në lëgjëratëm E arzëmë Gjithë ashtu ka ardhë në surën El Mulk Ajeti i 14 jetë Kërëtë Allah hu të barëk E la ja'lamu men khalqa Wa hua latifun khabir A nuk e din Kriesën e vet A i që Detalët e shumë dhe kush e ka kriju krijesës Zotit Ajet që le ka kriju këtë krijesë e njef Pase ka të në vëhu e latif Dhe e është latif e lëkabir Këtë e më dhezër ajeti sa të kanë ardhë në Kur'an Në bërë e mërë e zotit të bërë dhe kjo vëtëra E latif Se i për këtë fjallëve të ulemave Në bërë definicionin Qëka do më thonë emri Allahu Gjeli Gjelalu e latif Dhe të i përmendim disa prej. Prej tëre, për mufesi i madh i dietarit selefit ka thon fjal Allahu te bareke ve ta inna rabbi latif lima yasha ne fyala yusuf alayhi salatu wassalam vertej zoti jamos latif i domon i hol na veprim i but na veprim ka thon Allahu ka vepruar but me yusufin dhe int dhe ashtu e ka ecte ne procese nga hedhja mbonar e pastaj ne burg e pastaj ka sjell në nga Shami ja ka sjell në Egjipt Mesut. Ja ka sjell familjen dhe ja ka pastruar zemrën nga çite të shejtanit. Është ka pastruar i har para ndodhej para para çfarë ekspozimit provokativës është, është faji i Yusuf jaleysallahu alaihi wasalam. Do von me, gr me gruin, Allahu qetto, e ka pastruar. Pastaj thot Allahu jellejalalu e ka kurrëzume Me mbretëri Roket këto dhezër janë Açt imta Se si së në lidh njëra me tjetërën Së në lidh njëra njëra me tjetërën Posë Allahu të bareke Andaj Allahu qële kërë e ka fillu këtë sure Të si ne ka përfundu e Jusufi me emre Allahu të latif Se ka fillu Allahu Nahnu ne kussu Aleke Ahsenel Kasas Na po të të regojnë ati o Muhammed Më të mirë atë lajme Në gjarin më të mirë për të të regojnë Shiko Andaj kën gjari dhez çikata në mur khattabi vetëm se i largohet mërzia dhe i mbushën syflot. Pse nga buçia e madhe që ka treguar Allahu te barake ve taala. A e para më dëgjon kur kanë mrin në fund vëllezërit e Jusufit. Dhe se kanë njëf Jusufin alayhis salam, çhi kanë thënë e ente Jusuf, aty Jusufi, o para më doni, skapas domon. Pa kanë transmetimin pas tavë dy dre. Pas tavë dy dre. Ato kanë domon e kanë humb i densa jo gjallmot. Edhe më fun ju ka thalë mbrat Andaj minjarë kanë thonë Babës vetë, ba një stikfarë të Allahu Se pas mi po shumë krim Këmi bo gjunatë Allahu të bareke vëtjala. Kjo është ajo që ka përmenë katete Thotim në gjeriri, rahima Allah Në fjallën Allahu të bareke vëtjala, latif, Ka thonë e është i but Në raport me robrit e ti I njohur detalë Për veprat e tëra Pro i but me robrit e ti I njohur detalë me veprat e tëra Në parlamentar lezër Allahu i din krejta, përshemo veprat e tona Njetët, cytje, qëlimët Ekstumeral Me gjitha ta aqë butë cilët Kur ti me nënket sa që ti Thu si kur së të dit Përshemo ti mune me shku me janë një gjuna me ba E, e projekto një gjuna me ba Zotin Arru Dhe Allahu butë cilët me ti edhe gjatë projektimit Edhe gjatë bërjes gjunae Stalal frimen, ta ja pushimin Ekstumeral, latif Butë cilët me ti Damart punojnë, gjaki punon Ekstumeral A ka bucimat madhës i kjo? Ska A dojë kjo është ka dhën Ibn Gjeriri Emri Allahu Tebare Kjovetala El Latif Gjithashtu Ka orën nga Shumë brej Komentatorët e tjerë Emri Allahu Tebare Kjovetala El Latif Ka, ka orën nga Nisa përri djetarve Se Allahu Latif Në kuptimin E këti emri është edhe Se asë një detalë nuk i fshihet Në së mundët robi Me bohët diqka që me fshih një detalë Ebede Së mundët Nëse provon me më shëf për njërit, e më shëf Po për i Zotit, së kimo nësi me më shëf Sa do që ejmë të sonë këta Sa do që ejmë të sonë këta Besani dë gjënë të anë i bënqajmë e gjëzije Se si e komenton, ejmë në Allahu të barëkja E të tala, e lëtif Thadi bënqajmë e gjëzije në në në njën e ti Wa hua lëtifu Bi abdihi Wa li abdihi Wa lëtfu fi awsafihi Nau ani Thadi bënqajmë e l Bi abdihi vali abdihi Shkoda zënjurë arabe Një haraket, një, një gjerëm Në ndryshën kuptimi Këtu ka thonë Bi abdihi vali abdihi Me, me robin e ti dhe Për robin e ti Me robin e ti dhe për robin e ti E cilja është Cilja do një me robin e ti Dhe për robin e ti Pasaj ka përme Ua lutëfu fi e usafi hi në u ani Butësia në cilësi të Allahut është dylojë Buqësia në cilësitë allohë është dhiloje I dëraku esrarin umuri bje khiburatin Wal lutfu inda me waki il ihsani Ka dhoni mën kaime gjëzije Buqësia të emre allohë latif është dhiloje Loj parë dhe ju kujtot e përmendëm Gjur në rabë e ven dhiloje Loj parë ka dhoni kapja e detaleve të qështjeve me, me shka Me khibra Mërshimu Kër Allahu i ka bëtisa detalët të robit Apo krejta detalët të robit Nuk është veshtë që i di Por u adit Gjdo detali, funkcionin Dhe rolin Dhe kjo dalimin Ta është për shemur, sa për me ilustru Esha një njëri të ardhë Mun është me pasja të ardhë Por nuk e dipësat të ardhë Esha një njëri të hec Por nuk e dipësat të hec Nësë janë dy, shto otë të lashja Nësë janë dit, shto otë të lashja Mirë, nëse ja 500 veta tu hei drejtime të ndryshme. Ti i shaje si grumbull, detalet i shaje, i shaje si grumbull. Si a di se çeli ku atë shkoja? Jo, nuk e di. Deltë deniar pazar, apo jo. Qindra njerëz lëviz. A di ku janë të shkuar? Jo. Allahu i kap detalet e shikimeve, dhe detalet e zonjave për tëra dhe çka janë të dashur me vësiçeli po pë për tëra. Dhe që Allah xhël ilm, çka koka njeriu të ndalet. Po çmoj. Spo mua as më bërzëtuam. Do njëri ndalet ne para para Kudrejt e Allah dhe dhe dhe Unë së përmuja së me përseptu si ndodhë kjo Përë ta është a i zot e na i nërop A i zot e na i nërop Këtë të të të mënkaj me gjëzija Loj par i emrit lutf Latif të Allahu qëllëval është Kapja e detaleve qështje Me me il Dhe mon e kap detalin dhe dit Qa ka në atë detale Dhe loj i dyt I bucis është Inde me vaqin ihsani Ka thënë dhe dit është kure zbrat Mirsijet Shumë vrançi Lazar, me kuptu butsin Allahut kur ta jep nitë mirë. Allahu nuk ta jep nitë mirë çu shtajë opin njerëzve. Madje nuk ka të mirë që Allahu e dërgon vetëm sa e dërgon me me emrin e shëqëruar Latif. Për shembull, Allahu i Jelalul Lazar, kur e përmend për shembull Shiun. Pse e përmend si Begati? Sepse Allahu El Shunshiun sa ju duhet njerëzve. Dhe ka përmend edhe nga Mersem sobes bi rahmetit. Allahu të barek i vëtjale Më shumë në gjurë në arabi i thonjë matar, matar Se vjen pika pika Para më do dhe zë Përse Allahu të gjelale Shumë në ka kryu për që neve në duhet uj E di thonjë Sa ju duhet uj? Ka shton E duhet ka shton po Ozat në qoshi Para më do të tonjën me zbitë komplet Me, me një të huqon Të mitë Apo të mitë Qëka varë Allahu të gjil, gjelalu Ato të në la, ota uj Ato të uj i zbrit nga dal. Pro shojëroz zbritja uit me lutje që të mrije nga dalgal. Pastaj e merr tokën dhe e ping dalgal. Pastaj edhe i nxjerr frujtën zot ja ka caktuar Allahu te bareke tuala. A ndaj vëllazër? Edhe zbritja e begatisë është me me lutje. Pastaj i bën kojë me zhje ka prej ka për më shumrë prej ë shëmbullëve do ta përmendë se na përmendon koën, na përmendon është një gjeratë e, e ardhmë. Por sheho krijimin e një riu zot. Shiko si e ka kriju Allah me emrin latif njëri ju. E ka kriju me ilm, me urci, me kudret, e kështë mëra. Mirë po edhe me emrin e ti latif. Shiko dhe zërë, nga pika e ujit. Nga pika e ujit. Parando dhe zërë, sikur, dhamon, në embryonin e nanës, të kishtë një smija për një herë 4 kilogram. Sënë e ba, që ka ndon? Bilutf, latif, hipika një herë. Pasta zhvillohet në harmoni me zhvillimin e nanës Apo Zhvillohet në harmoni me zhvillimin e nanës Dhe nga bucija Allah u gjitha që ka bo Ushimin e nanës Pa as një komplikim Ti ha për veti As hiqëmës ja për ishtë të rëzimë vetës Një pjesë e jotja Pa u dëmtu ti i shkon Fëmijët Dhe nat form edhe qfar? Edhe zhvillohet Zhvillohet mija Dhe nat form edhe zhvillohet zhvillohet mija Dhe nat form edhe zhvillohet zhvillohet mija Dur të kam krejt Krejt qka e ki qësot Në formatin që si pengon nanës Qka ndon Dhe delfmi ju Del. Kur delfmi ju dhe zër Qka ndon Shikota një bucin tjetër të Allahun të bare kjo e tëra Tha di mënkaj me gjozije Dhe natën e erët Nana me thmi ju Allahun me bucin e ti E frimzon Foshnjën që të kapë gjinin pa ilmë. Apo? Kushe frimëzonë fër, thmijun me kapë gjinin? Allah u gjeni gjelalu. Shka ilmaj? Tha di përnë ka i me gjëzije dhe ja ka largu dhantë mësat dëmtojë nanën. Ja ka hek dhantë që mësat dëmtojë nanën. Se si duhet me, me, me blujt mishë. Nëse u shetë me qështë. Pasit plëtësohet mirë, që ka ndohë? Filojnë dhantë mi dalën. Duke i dal dhëm, duke largu prej prej çumshit. Duke i dal dhëm. Kur ti plocosh un dhëm, bëhet i aft vetme ngërr. A nuk e lutf, a nuk e gjergja Butsi, shikojëzat. Asi sa nuk, nuk do në krimin Allahu xhelalu ala rasih. Asi sa nuk do në krimin Allahu tebaraka. Pas ai banqaj me Xhoxhi e ka një libër ku flet për butsinë e Zotit. Ngrijem diçka çka është mu'jizë në vetvete. Ësht, domthon, krimtari e cila, domthon, çuditon ski munsi me cuptu complet ursia ne zotit te bareke wa taala alla qurs ayyub sinna government ibn qayyim el juzi fa sayfuriku fayuriku izzata hu wa yubdi lutfahu wal abdu fil ghafalati an dashani fad ibn qayyim el juzi allah etregon eshfaq kenariti wa yubdi lutfahu shiko allo tashfashti forsen evat Edhe më ata e shoqëron edhe bucinet, evet. Ndërsa shumica e robve janë, do von, robi është indifferent, si diçka t'ndond. Robi është indifferent, nuk e di diçka, çka ndond. A do të përmendojë, për shembull, sa opri, për shembull, marrë kështu. Allahu te bareke ve teala, një gjallën e Musa i kur e ka treguar. E ka përmendën atje edhe, çka çem prej bucies që e ka dhënë Allahu xhelala Musa i teley salatu ve selamu që ka ndodhë në Musa i Lëzera A.S. në në vetë i ka thanë mërë e vladin, dujen lukë është, të mërë, pi jashtë të mërë, një lojë, skene, vrashtë me morë fminën, me gjujtë, lukë a i dinikur, në vitin si, se Ferraun i, i ka nda vrasën dy vite vitin e një vit ka vra fmi, me ishkuj, një vit një vit ka pëzullu një vit ka vra, një vit ka pëzullu, s'ka vra Allahu e ka frimzu nanën e musajit Ka thonë gjuje musajin lom Mështjela dhe gjuje lom Në vitin shka atë u vrra Fer a unë djen Mirë pa po thotë Allahu u gjelluara Na janë bajtëm zemën në nanës musajit Se këtu fruturu zemën rapi Së në kuptu Së mund është me kuptu Së mund është me vrra Sigur jashtë janë të mbledhë njerëzi për me vrra Edhikusht të dilti Qëtë e gjallin të gjallin Smundat, po, nëse njëri thot prit, prit çan duvro jashtë në stanxhetin. Allahu u jeni sa çka van e Frumzon me Musaahin instiktivisht që ta refuzon çdo gjë pas nënës vet. Në safmiu nuk është kësu nënës vet. Fmiu marr gjë prej kreato çka kanë çumst. Allahu ja nxjerr prit çdo gjë e refuzon ai. Çdo gjë e refuzon. Çka do bësin? Andaj Allahu jila kështu e ka caktuar dëshira e ti që ngjallet ti të i rëtullon me butëci që njërë sëtojnë e se kuptoha këta shumë i se të njërë në të kuptoha adhë që i këka ardhë kaderi besoj e kaderi së punë është i me me me që mundu kaderi pos me besuar që ka ndohë dhe zërë shkonë motra e vetë nga dale hinë palatin e faraunit dhe këtë kjo rëzik por e inspiranë Allah u gjeni që lëdu edhe endjek ka janë të shku me me musaj tu endjek motra atje gruja e Firani, thot, Shum gjalë mirë qalake. Kuqe inspiroi ta. Latif. Allahu te jani ti dogo ç'i e përmenim bon kaj me xogji e thot edhe dëshirat, edhe urrejtë. Për çmë ti m'ani vakt çdo diçka, m'ani vakt çdo diçka. Kit Allahu i ban këta. Kuqe inspiroi gruinë e Firaunit me dash Mosa. Firauni tha use du. Unse du. Ai tha ajo i tha parazet të maja. E morr. E mori Firauni në familjën e vetë fillun me edhon abo, e, gjithonje më ndesha s'ka s'ka efekt më në moment hil motra vetë dhe i thot atë ju kazoj një kruje shka ja pranon në gjinin At, ato pre hutijës se të agjen gjinin habitën me vetë ka hinëti adosh me vetë ku hinëti në palat mrejti pa e vetë kërkan mirë pa ton nga abo, e huton këtue, i huton këta që të fole kjo dhe zër këtë detale çi farauni habitet, edhe ushtarët habiten me i gruaja kush i ban? Vaa hu al-latif. Ajai but. E huton për momentin çë ndodhe kjo. Sikurçi ka ndodhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i ka hutuar për momentin çë kaloi Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Sikurçi kur kan, kanë dashur me vrah, kanë pritën natën Ebuxheli kur ka que pejonsem ka dal aty para ka kaluar. All, allahu jinhu alajhi wasallam në surin Yasin, sa ta do gabon perde mes ti edhe Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Kur janë ju sahabat E kanë të rogit derën E kanë të pa alivën e vjallar Ka tonë kua mua me të sa Ka tonë qërë, kalojaj, shkoj Se pa O këti janë për e bucive Cë i banë Allah u te bare kjo të le Qëka do dhe më po më vëzër A tërë thanë po A jo motra vetë thamirë po du të me pagujtë atë ta E qëka do dhe vëzër Faraoni, erujke musajin I cilit kishtë e ndurë të ti mërdzue mur Pushtetit i ti E rujke musajin Dhe nanën e vetë A mundi përra me uezër Ferahoni dojke me vra Se i kishin thonë magjistartë Ka me dalë në dikush Ka me të ardzu pushtetit Vra i ketë Qatë djalin cilin ka me të ardzu pushtetit Allahu me bucine ti Detalt im që smush me kuptu E banin anës vetë në mi thonë që rok Në sejnë zë nana i jabë gji me rok Fmi e sa pa, pa rok Pa rok Pa Allah tha që ka me të pagu i qaj Pagun Edhe motën e vetë që na i gjejt e nanën E që ka të në në vetë Dhe u shenë Musajnë me qumë që në vetë E u shenë us... Andaj firani vëzër, momentin e parë Diskutimin e parë që e ka bëmë bon Musajnë Që i ka thonë? E faalë të faalë të kellë ti faalë O e në të minë el kafirin Ka thonë ti Nga se Musajnë ka posë një mësë marreqe dhe Duke i da dhe njërë Tu eshtë ti, ka dhejkaj E se kanë i ka një i fuqishëm Ka thonë ti e ke kebo këta Plus po tash po thyrë dhe me këti të pëndjek Që i ka thon e ke Të se në keboh, në keboh njëri O entë e minë el kefirin Ka thonë dhe ti ketë po, po mi mojona të të miran që ati kumbo Në në në të anë e kumbojt me pare Në në më të në të anë që ta ka gjitë E kumbojt me pare Edhe unë të kumë rrit tije A dherë Musaj lejtë së radhësam ka fillu me e treguhe Gjarën e tina I përnë kaj me që zhjetë Nëse e mërë skenën e Musaj lejtë së radhësam Prej për jashtë Amor jo, me bucina Allahu Gjeli Gjelalu A po dhe të merëskenën e Zoti Gjeli Gjelalu Me musajnë dhe firaunin para detit Dhe shikoj e bucina e Zotit Latif Dhe zërë me e ditë njeri Emre Allahu të latif Hithë që nuk mërzitët asë për rizkun Asë për ata se Ka njerë dikush dërë me dhanë Ej, mësë më ka në unë e kjo një një një një një një një një një një një një një një një një një një nj Athe Allah kushërreria e kupton kush e ruan kët univers. El Latif, ai cili me detajet më të imta i ban. Se shikojmë në skenën se ka thonë Allahu i Gjallan Kur'an se për, e përmendim me Qayme Joziye, ai e tregon fuqinë dhe e shpafç bucitje. Para Dedit Musaime Biti Israile. Ata po vinin faraoni me këtu ushtrinë e tij. Dhe ballafaqohon para Dedit. Deti këne faraoni këne. Vija u shtarake në qosh në qosh Qëka thonë bitë e Israilit? Inna la mudrakun Së kanë thonë kanë me nazanë Po ka thonë dzanë tjena Musaj a. s.s. I cilje njifte Allahum Gjellu asive pranë Qëka thonë? Kella inna rabbi ma'i Zotja u me mua Se jehdin Ka me mu udhëzua Logikif s'ka ma të udhëzim Me logikif Para detit, të kazon Ski ka me i kënera Për para e ki detit Detit s'kaloat me, me notim Qëka ndodhe? Ata than, uzunëm? Aj tha, jo, s'uzunëm Allahu e, gje, e qejl di ka E kjo është një mdë natif Kuj e qejli, qka i tha Allahu levala, e qejli vala? Idhër i bja sa Më shuaj detit Më shuaj detit dhe qa detit në dy mëllat rrug Në bas të fisët që kanë basë, i kanë bas Biti i sajli dhe e kalojnë Këtë gjithë vezër me qëka ka ndodhë? Me budësinë Allahut, subhanehu, vëtë alë. Dhe kështu përmeni i benkaj me gjëzje dhe budësitë Allahut gjëllu alë na i sërinë e Muhamedi s.a.v. se si o shërit jetim e si si Allahut e bare kjo vëtë alë i ka caktua Ebu Talibin me më kujdes për ta para ti Abdulmut Talibin pas e kujdesaj e mar Ebu Talibin e pas taj se si o shërit tëk ajo halimja se adhije Se si ajo e ka është kujdes për ta se se si ka e thyu gjunën atje se sipas saj ka martuar Allahu xherën me Khadijën dhe i kanë imu është kaq kur se ka qenë ajo pasanikë e xumerad për ngjërave ndryshme se do një har mos i dëgjoni kur e lezoni historinë thotë e çtu që tu s'ka mos gjithë e Allahu e ben ezizë kësa ka qenë e tëra e të drejtuar për Janes Allahu subhanahu wa taala Allahu jibun qayma juziya wa huwa al latif ayesht Allahu te bareke wa taala i but me robin dhe për robin qëka është i but me robin dhe për robin kanë thanë djetar i but me robin është pi për jasht nërsa i but me robin kër e inspiran me shku derte e mira e vet që kur që i përmeni për kaj me gjozia dhe shemë u të ndryshën për që më, më thotë robin e, fiksohët me një dëshir ajo dëshir elmin Allah i bandam të tina Allah nga butësia qëka e ka nuk ia plotson dëshirën, së dëmtohet, ja heq dëshirën. Ja apo shemo, ligj fikson vetë se për shembull, mu martu me filanin, apo filania mu martu me filanin. Allahu e di se po u banën bash, dëmtohen, edhe ky edhe k. Apo vetë se ta paj filan biznesin, Allahu nga bucia ti çka van, ja heq dëshirën. Ma von thot robi alhamdulillah. Alhamdulillah që se kam çad dëshirë mo. A ndaj? Çiko Allahu vepron tek neve edhe brenda, edhe Edhe për janë Kjo është të dhe të zënë e kam përmen Djetarët në, në këtë qështë Pra vëzër, rëzimeja Rëzimeja e emrit Allahut e bare kje vëtjala Në fjallët e ulemave është se Allahut nuk i fshijet as një detalë Qoft a i mëj vogli që mund të paramendohet Dëmonë, imëcira mëj vogli që mund të paramendohet Të këtë trupat Allahut nuk i ka jo Qoft a jo e ndarë në vetë veti si imëci Qoft a jo e në gjitë më nj Mu mundosh me ndjen në atont, këtu në veti dhe ai e sheh. Por mu nuk ka 3 milion e atome me nitërzij, asnjëna nuk i ik. Dhe kjo është edhe më e ngarkuar. Dhe mu ti mundesh me ndjen në diçka që thua edhe me studiuçët ata. Po nëse janë për shemb shumë këto, edhe janë detalet imta, le bashkurojnë ndonëra me tjetën si që janë çelizat e gjaku, kjo vë zor është ilm, siç vetë Allahu xhallala e mbot. Dhe është veçanë mier kë për shemb dorëzohen pala shumë xhorave, ngase e kanë dikufi. Sot këtu mo Shkimin eve, që ka me bo Kjo është të sëme ka përmen djetarët Dhe dyta, prej kuptime që ka përmen djetarët është se Allahu u a jep Robëve të mirat me buci U a jep kadane Dhe ka përmen djetarët në këta Se Allahu në dë njerë të mirat i jep Nga se mendon Nga se mendon Ata është peshari gjenjes Dhe shka njerë që histori në historinë e vetë Se ka një dishka do të qëta se patamenu që ka me mdo Apo që ke të kajrë se patamenu që eksëmolar. Apo do më ndonjë ndonjë skenë interesante nga jeta e tij. Po s'ka një edhe vetë, besimtar apo besimtar, vetëm se ka ngjarën e vet, një jetën e vet. Normalisht ai sheh ka për vetë, më është aska. Po në 30 vjeçari, 40 vjeçari, 50 vjeçari, gjithmonë një jetën e tij ka diçka se thotë, pa ta menduar se kështu kështu ka më ndodhur një lig apo një e keqe, por se Zoti dashti edhe ndodhi kjo, kjo, kjo. Pra Allahu vepron me rroprit e tij dhe çdo kush në fletat e jetës së vet ka bucitja të Zotit Dhe sëtë a i ka shiju A i ka shiju Kjo është të se me ka përmenjë dhezër Djetartë në emre Allahu Gjellu Ala El Latif Qka fitojmë neve dhezën nga kjo O cilat duhet jetë gjurë ma jon Si të reflektojmë nga me këtë emër Qka në duhet neve këtë emër I Zotit të barek e vëtara Ka dhezër shumë simin Në të i përmenjme njësa prej tëre E para dhezër Qa duhet të kuktojmë nga emre Allahu El Latif Cimi parë Në univers E vogël apo e ma dhe qoft E trash apo e ho është ndrit Apo është në tër është e mblume apo është shplume Krejtë Allah u gjele Dhe raportet dhe këtër e gjëra vendë me dhe veti Raj para dhe dhe që ne i duhet Ti kemi në, në shpirtat to është Allah u gjele gjele Lungjarit nuk i përzihën Kuri kap Im cirat nuk i përzihën O shemur në poshtë sot për shembull i bën këto e, si testime të shikimit, për shembull bonat janë shumë pika të holla, edhe e bëni numëratin brenda brenda atyre për shembull pikave të shumta. Edhe thonë se e shef këtë numrin këto, mund shikimi jot është di? Jo. Ja. Se se im thonë shum, që ta shohin a peshë atë numrin që ka dal, apo ju ka rome, ju ka rastisme me pa. Apo për shembull kur shkon me me shikue për shembull kur testoi na e kishtimi mirë apo ai i i, i kishtej mirë. Çka bën? Ta për shemb ta ta mbyllëni si dhe ta bën një numër apo i cili shumë pak shifrat. Nëse e shef numrin doin, shikimi jot është i vërtet apo. Po para ndodhet për shemb kur xherrat janë shumë të imta. Kur është ntar, kush është apo tha? Ande Allahu kur ti ngurrmullon xherrat, nuk i përzihen. Kur ti grumbullon xherrat, nuk i përzihen. Ka than Allahu te bareke ve taala në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 Apo zhësaj s'ka ti së shëf Shemur Ta është për ti gajbo shako jesë gjamië Gajbo E mundet musil diku shatiti se di Kjo gajbo Por gajbin kur anë vjerën për atë se Shkaj për ratë njerën tarnë Këta nuk edhin përsa Allah u të bareke U e te ale Pasetët Allah u gjiljole Adha Allah u edhin që akonë në tok Dhe që akonë në dejti Që akonë në dejti E paramdove zë përshimu Sot e, me kamerat e shumëta Njëgjizimet e Hol sisht më. Por ju mëse marti, por ju më shikuni në oqean. Dhe si thellësi me çindra metra, me mia metra poshtë. Dhe çfarë ka atje prej kafshëve shumë tëta? E shapërçëm doni një herë në dokumentare, një peshk i çuditshëm atje në thellsinë e fundit të oqeanit. Kush e u sheh vëzërata? Kush e u sheh? Kush e ka bota? Dhe me miliona peshq atje. Apo Po sallallahu te bareke ve teala. Apo burxhem mosadisi që dalën burxhemut për një balancë ushqyer të ndet vëllazë. Me 100 dramia të ndalata, peshki, hajo. Dhe kit do sigurisht siguron El Latif. Me me për neve a mun hap peshki bukë. Për vete kursona. O sedimi ku obile. O skota katimi ushta kat më ushi ata. Apo burxhem mund mal vëllazë. Sa ariju e sa kafësht e gra Apo edhe të buta Apo edhe të imta, insekte, ndryshme Kushe ju shqenë atë dhe zërë Sa zogi fluturon Ti të thukua të shkuki Aja të ripë ryskën e vetë Ata ve mësam shpesh të mirë të shembul Ryskun Kër foli ve mësam për ryskun që ka tha Aja kini pa shpendët si dalin Të uritura dhe kthehe Të ngopura Ti kujtonë sa këtë e këtë e këtë ka dalë vishme fluturu E ripë ryskun e Allahu gjele gjele Uh, Allah u jëlaja ka përmënsa i din çakon tok dhe çakon deti. Në këtu ka vëzë për detajet që kam endja ndalet. Me tani Allahu po përmend një detaj se ne ka përmëndin disa dietar bashkëhor, se kjo është sfida e shkencës bashkëhor. Na jitem pas zanot Allahu xhelalu. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Ja dhe nuk bën një gjeth vetëm sa ai e di. Kaq komandu, ai di se ka ra, ai di pse ka ra. E di se ka ra E di pse ka ra Pra më dhe vëzër, sa ka Kemi përvejnë këtë qenjë Se shkenca është e paft pa Dhe kalkulatorit janë të paft pa Mi nëmru gjethët e drunit Abo Një drun, djë drun Vë që të në gjami se ka vëzër Mi alda një një një një djetir O vëzër, përvejnë në që të gjethët sa janë Abo Munë të bëshemë në fund me talon dhe një kritik të ron Se thot Mi qove sa atë kotë smui numë, smui numë ruktë. Me havon kit shkupin numroy xhethot. Me havon kët për shemb, pas pas qytetit, po saka dunya ja dhe zot. Donjëherë për shembun njeriu rukton 10 orë me vetur, snallën drurit e Allahu xhel xelanuh. Dhe dalin për shembun sot, vëjëm kriminal dhe thonë, dunya ka shumë njerëz. Rrezikojnë, çka ushim për to. Po vesh drum saka. Which Allah saka kriju prej gjerave, domthonj, që japin ato ushqim dhe nxjerrin ushqime, sa ti ski mundi si as mi numrua ato. Andaj Allah ka vërmën gjetin, një. Të mos flasim për kurban apo shumë, s'ka mundsi me i numrua. Pasaqetha thot Allahu جل وعلا: "Wala, wala habatin fi dhulumati al-ardi wala ratbin wala yabisil illa fi kitabim mubin." Që Allahu te baraqe we taala, do nuk ekziston një kokor, habbe, kokor në errësirat e tokës. As diqka e cila është e langt As diqka e cila është e tërt Apo E langshme Edhe e thot Vetëm se na e dim Dhe kemi të shkruar në libur qart Që më tje e qëtë do ujnë tok Ka mundë që ati e rop një kokër Ajo kokër del Dhe bandi shka Ti do këtë ajo rasi Apo Allah u qëtë nuk, nuk ka rasi Ka mundë qëtë Dhe një harë ti derdhë ujnë rasisht Për pahiri Në bache Të ti skena rasi Aj ujhin të tokë Munët me dhanë një një fryt Apo e ka u shini një, një dronë Dhe shka ndunja rasi dhe se Nuk ka ndunja, ndunja rasi Kjo është e para që duhet ta Kuptojnë nga ilmi E Allahu të bare kje vetala dhe emri i tina E latim Gjithashtu ka orë në surën E lukman e i të qeshë më dhejtisën e përmendëm Këshila e lukman e dhe gjallit të ti Se Allahu gjeli gjelalu E din edhe imësim në më të vogël Të kujna Të bimës, ajo cipa e bimës Kënë bëjë cilë ajo Kanë jarë përshimë me tala ndorë A së nëndim bile A cipën e holë të, të bimës, të lullës Thëtë Allah u gjithë Grimës e me vogële që asaj Në gjunë e lukmanit Sikur tjetë ku Në një shkand Apo në qijë Apo në tokë Allah u esil Shkohës e farë argument e ka këtu Nëse tani nuk jemi në tefsir, në do të vinë në tefsir Po këtu vetëm një shpekim Pse e ja ka përmi lukmanin gjithë këta Mëse Allah e ka qëtë lukmanin njeri i urt Allah i ka dhënë hikmet, urtësi Kanë thënë djetarë, e para Inneha in te ku mithkale habbe I sharatun i lesigar Allah njerën ka dhënë Qikit trup, i vogël Sa do që tjetë i imt së, Për, për neve zë banë problem I imt, sa do që tjetë i imt Pas dhe ka tham, fete kuru fi sëkhra E ajo, ajo trup i vogël, ajo kokër e vogël, ajo cip i vogël Mukan shkan të madhë Ta në tham, isharatun ilë el hijab Sa do që është e mluma jo e vogla Me qka do që tjetë e mlume e vogla Për shemo, kokër e vogël, kër mlot me shkan të madhë Osh për qëllim që sa do që tjetë e madhe Për Allah nuk, nuk prishpun Pas dhe ka tham, au fi sëmavat Apo është në qij ej Në ka shumës, në ka orë njës Au e se ma wat Në ka thonë në qijel Po në qij ej Në ditin të rejtin këndër të e shtatë Ka thonë isharatun ilë lë bujdi Ka ba Allah me isharat për lërgësi Pra këtë du shme mërija jo në lërgësi Na e bina Pase ka thonë Au fil ardi Ila isharaten ila dhulumati Fe inne gjofel ardi Adhlemul amakin Pas ka Allahu, A po është brenda tokës Shon, E kam blu shkampi dhe ka hinë tokë Kanë thënë, këtu me Allah ka bojshara nga ersirat Se s'ka vend matë erët, se sa, se sa kush Se sa toka Se sa toka Ando që ka Allahu të barë kjo të në gjurën e lukmanit Në kam su se Allahu saddo që t'imcohë në gjërat I kapë me emën e ti e lativ Kjo është të së në dhuta besojna për Allahu të barëke Vë tjadëm Gjithashtu dhe zër Pe i gjurme që e kam përmendjetarë në këtë Ejmër është të dajo se Allah i kap imëcit Dhe kër e dinë robi se Allah i kap imëcit Ishton preventivat Ishton preventivat A da në surën e lë mulk Surja mulk dhe zërë është surja e pushtet Surë mulk A da shiko kjet, se, se kjetë Si e njësë Allah këtë surë Te bara ke ledhi bi hedihil mulku I madhësht, i bërëqet shëmësht emrija ti cili Në dorë në ti o i këtë pushteti Në këtë sure e ka përmenj E laja ala mëmen Khalaka ve hua latifu të khabir A nuk i din krejeset e vete A i që ka i ka kryua A nuk i din krejeset e vete A i që ka i ka kryua Kanë thonë djetare Nga emri allahut latif Ne qëfar gjurë në kemi vëzër Kër e din sajt ta Ta kap edhe të rashët, edhe të hovë Edhe kërri e në terë, edhe kërri e në dritë Në publikë, pëshëtës Besimtari e shto kujdesi Apo është mu të e thunë i fjalë Apo një mendim të lik Apo mendon për tikanë lik Edhe ndyt A i cilë e beson e minë latif tutët Se edhe të u fërmu e ideja jo të e keqa e kap Edhe gërëm për gërëm e kur rënitën ato Ose shpifit, ose akuzet, edhe gjenë bërgjede me kur në një të në do Allah o i kapë E që ka i thua tina, të bada kjo e tjale? Apo kur me ndonë për me e planifikon një gjuna, zotin arruj Andaj, a i cili, ka ndonë djetar A i cili e din dhe e beson, bin që me em në allaut e latif I druhët detaleve të veprave të vetë Dhe i se i bëmkaj me gjithje ka than A i cili e beson em në allaut e latif Edhe el khabir, që me vina e im në i radhës Ka than, a zguzon me pas fotje për zotin gabim zguzon me pas fotot gabim për zotin duhet në Eksu Andaj, prej gjurë me të më kom kit në rregull eksamera a ndaj prej gjurmës së të gambremit të artë është edhe ajo të së e e e barme e vonqaimë jozi për kujdesit të shtuar në në veprimtarinë e robëve dhe për ta kanor shumë prej ayeteve të Allahut te bareke vetara në surën al-anbiya ayeti 47 we nadhaul mawaazin li yawmil qiyamati fala tudlamu nafsun Allahu gjela thot Ne atë dit i vendosim pëshorët Pëshorët Në ditën e kiametit Asë një shpirtit nuk i bënë zullum Kur gjo, hiq Dhe shejën, përdore dhe mëllon Asë një sen Ska ka diçka Që duhet me japru në jabina Kej, thëdhe Allahu gjeluar Wa inkana mithkale habbeti min kardelin Etejnë abiha wa kefabina hasibin Dhe da lau të e bare kjojtara, edhe nëse është një kokër, e vogëll, e bimës Ne e bimë ata Dhe më fundë dhe da lau, mi afton që na logaritme Paramdo, mi afton që na logaritme Dhe zë paramdo, atë dit Se robi njër hutohet që do tjetë logaria Atë dit në logaritme arë, ajë cili ketë këto planetet të mëdoja Dhe sa njërzimi endë nuk di për to përket këto orbitat moja dhe shtat palqije me miljardat kryesa aj do më thonë të merë lëgari nëse ti ta mërë meja se të me jesët, ka po zullum qësht të universit dikush atje Allah o thotë me e bina folë, miru vesh me këta apo anë dhe për nga mesem kër e ka të regu e imë cilë në lëgari ka thonë deri sa vjen dashi me delën një dashi ka më zunë një delës Allah o ja merë brina dhe ja më në nëmë delës Të të mëshoja ta shkëtina, se kësë ka brina Edhe pëse në fonda të të të të asgjësohën Por që të merët Logarija dhe haqëmarja e drejtë Andaj Allahu gjeljona e ka përmejnë Këta, gjithashtë të nësurën e zel-zele Allahu gjeljona e ka përmejnë Fë me ja amel mithqale dherratin khajran jara O me ja amel mithqale dherratin sharran jara Fëtë Allahu të barëke vëtëala Kush do që ka punu Sa grinëca Sa grinëca më e ho Kokë sa grimca mëho e të keqes do ta shef. Pra ditë e dëzërt është vepër dhe gjithçka shfaqet në emrin Allahu te bareku ve taala el latif. Ju a shohëzë për mësimeve që e ka marrë mend dietarët nga xhurmës sa duhet i ket besimtarin nga ky emër është edhe butësia e Allahu te bareku ve taala ndaj njerëzve. Dhe kjo duhet, domun reflektimi, domun simi i tret, reflektimi i kësaj, duhet të jetë në largimin e frirës. Për qemull, robi është i dhe thumë me friga, me mërzia. E në njërë, të monë, për t'arën në njërë dhe në për t'kallumë pëse ndodhe, që është ndodhe, që është do të ndodhe, këtë vëzë, këto me besu, besimtari, e në latif. Do t'a dinë se, a i cilë e këtë univers në ndorë, s'murështë ti me ra o dikun, ku a i si di. A në sajnë ka caktu ti me ra o dikun, të më thonë, s'murë Apo, kini po për shembull di tarta ka shembulli, sa për ta kuptuar. Por shembull fëmia apo zakur është i vogël. Apo, vetë amarrm mirë me lut. Edhe amarrm mirë dhe e xum. Apo e xum sot, por me lut. Morr ti. Pse fëmia ndjen siguri? Më jese mundsit me e praphtuti me me melon, saka ata janë shumë të vogël, apo. Dikush me ta për kraul, shkon, shkon fëmia. Por fëmia pse ndjen siguri në dorën e prindit? Sai ajë ko bind if me të instaluam se prindi oj fort nukum gjun vetë se e di çimunet me kthye dhe s'ma do të keqën apo. Do arri sigurt. Bili por shem u shpaj hajde luina çështoj. E para ndon zot prindi me fmijën. Nikajor Rahmat Grim's Rahmat ja ka dhënë Allahu me çadë mall. Po pa ndon ajë i cilë ja ka shtu ket Rahmat. A mundesh ti më rad diku naj shef? Ju më oh, tha o zot rosh. Ku i doro unë di ku mundish më rad. Po s'ka dikun që mund është me rëshitve të msa jetin Andaj dhe zër, paramendo Andaj Allahu u gjele gjeli gjelalu hu Në e ka pruhe një skenë Të një robi për nga mber Junusi a.s. Andaj Allahu u gjeluar Kër e ka përmejë dhe zër shpëtimin që e ka bojë Junusi Cilën vej par e ka përmejë Cilën si si zoti e ka përmejë Junusi kër ka rao dhe zër në bark Të peshku të madh Peshku të madh Paramendo dhe zër, djetarë kër Kërë e përmina Allah u Gjilualla, ju nusin e selam Se si ka, si, si ka ndodhë më ra në deti dhe pasaj me, me kap e, balena Rëndodhë e zërë, më ra njëri në ujë Më ra njëri në ujë Vecë kërë mbulohët pisë i përfaqës ujët, mos njët A qështu? Por shemë, vetëm kërë fundosët njëri në ujë Edhe e mblonë ujë Ajë, sa të dëmë i dhën zërë, të të të të të të të të të të të të të të t Allohu kështë e ka bo Para me ndo, e para ka hinë deti E dyta, mrena balenes A ka mujtë krije se Zotit miran dhima tina Ska më të si se sune, asne, E dyta është a më në shminimu E para i të ni që i ka nevoj E allohu gjellohara që ka thot Në e shpetu mjë nusin Ha Mirë po të më të cilin si fat Lawla ente dara kehu rahmetun Sikur më stakab të rahmeti Allah Buqësia E ka ka babahu gjeluala me buqësia A në vëzër edhe nërësirën më të thell A ba nuk hum Allah e ka përmeti në rast tjetër Që i nxan buqësia se zoti gjelë gjelalu Pro i nxan Kësaj imëci se ti dhu Që si e ka bërë këta Nxarja e kuina Nxarja e, e atyre djene që kanë fletë në shpej Sur e kef Që ka ndohë dhe raton Kanë fletë 300 vite 300 vite Abo Dhe Allah e ka vendos një qenë atyte Mbaling të shpeles Që dikush ku ta frot Mës me mujt me hi A i ka sulmuaj 300 vite kanë fletë Kush i ka rujt Allah othat na i sirshme në shmajt Në djath Në djath Se njeri ka në hoja po Në atëm Ka në hoja mi lëvizat Ka në hoja mi lëvizat Right. Asa lëvizet për shembull e rrua xhallëria. Çfarë Allahu përmend i lëvizmën të smajt dhe ndjall. E kupton? Në Kur'an thesh qara si, Allah nuk thavej flasim trashëri. Po tha i lëvizmën ndjaftën të smajt. Se kur njani vlezën 20 saat nuk lëvizen të smajtën ndjaftën e katë. Po por fakti që ska dejë që të lëvizë ndjaftën të smajt, domon mirë ka vëllëri xhallë. Allah do 300 vjet i lëvizmën ndjaftën të smajt, ndjaftën të smajt, domon xhall jam këto. Un diao po morin vrim, ma stretchin yedd el Allahu Jellala is jjon. Da tani muhabeti parcia. Sa kenaflet. Kush mund me di gjaza. Te Allahu Jellal sot na me rahmetin to. Na me rah. Andet el Allahu Tebaraka wa Taala na yaushlum rahmetin. Yaushlum rahmetin. Ti li rahmetin gjaza. Stretchin yedd kan vlen shvell, kurgoj si ka mor vash. A mundu pranu gjaza tash. Ta kuptoni çka do të thon. Para me do ti sot me ran gjum. 2020. Sa është 12 statorë, 2.20 Edhe muqu me 2.320 Sa gjënëratë e ndëru dhe, dhe zërë Sa gjënëratë e ndëru Kur gjatë ish dhe pjatë në me Hi që që kur gjatë ish dhe pjatë në me Allahu gjënë gjënë me kudretin e tina Ika rujtë A në dhe zërë kër besimtare beson emë në latif Nuk frigoth Se e dinë se kut do që ndeshët E kap rahmeti Allahu subhanahu Wa Taala Gjithashtu Lazer ka bërë mendim jotar tek Emri Allahu Gjalloj Allahu El Latif edhe ngjarje ne Musaid me Khadirin gjithashtu në surën Kaf ngjarje ne Musaid me Khadirin Çka ndodhën me Musaid dhe Khadirin Allahu Gjalloj Allahu e provoi Musaid dhe mali liqirim dhe ai thot do më fjal se kam sub zoti on te bareke ve Taala ne yon ibrej domon dgjuzve çematlive te ti ndjekse te ti mahnitet dhe do më do një shprej fjallë të më doja edhe e pi të ta ka dikush ma ma i dishen se ti o musa, i tëtë jo Allah u gjële e shpal, tëtë jo ka dikush ma i dishen, bela gjithësesi dhe e qënë Allah u të khidri, rezumeja kur ta kohet me khidrin qka ndo dhe zërë, kjo është kur ti nuk di diqka a pop, dhe shikota në dhe zërë shod i gjejmë pësot një përshimu pëse se dhja i një fakt apo një argument, apo një qështje O la, nciton ata. S'ka, kët gabeva këtu. Për mërzë Musa kisht fol me Allahun drejt për drejt. Allahu e ka mësuar pejgamberi Allah ulul azm, ulul azm. Pe ummeti më të më të ndrhoja, mës Muhamedi sa mcli është ummeti Musaid sa. Mini aq më i mëzëm vjen ummeti Musaid alayhi salatu sallam. Don pejgamberi më, pejgamberi më. Me gjithë ata në mungesë një dije, çka boni? Khadiri thashë, "Shiko. Shiko, së mund është me ti me duru me mua Tha i shala ka me duru I shala ka me duru Edhe nisën uftimin Qëka ndodhjë vëzër? Ato u nisën uftimin Dhe i than një banorit Një prënarit një anije I than a ka mundë si marrë me ti në anije Tha po Edhe hacën me në anije Tu zri për anijës Në në vendi që kishën me zbit E mërë khitri dhe pëjapri që anijën A mun është përra nukëve të tashë? Dhe vonë, njani përshemi, vonë, ti i e, ki me e të nukëve Edhe hecim pëllot vetura së nalët, edhe njani nalët Njani nalët Edhe të mërë qonë ti të vende Abo? Edhe ti në fundë, ja prish derën, ja prish, ja thënë kere Tash, kishë e kam nërë o kukit jetëri Po, kynë mërë nga pojti pëse e a theve kere E musam njërë, ako i thaë Po përse mërit e brishaninë se që tonë e më në abajtën Qajta Khadiri A të thashtë se së më bënë sabër? Unë të kalzova se së më bënë sabër Këtë punë nuk jam të bënë one pëj vetit Pëjash për do këtë që shto Këtë të kalzoja më rrësh Vajzdo rrugën Tha, ma, ban, ma jep një shansjetër ja Vajzdo Tu hezë rrugë është vëzër Për e më do tash Kjo është e latif I but në veprim, i hol në veprim. Tu e cu dhe si pan do fmi të lut Edhe Khadiri veç shko në kap njane dhe e myt E myt, vmijën Dhe dhe ti me pan i s'kenjë qështu shka ban Mënd dalë Musa i minja reagoj A ka tel të nefësen Do e vrajt e vmijën dhe pa pahak qajta, qajta Khadiri A të thashë mëre se sënë më banë sabërti Minja lorë, reagoj Se së të ditë që e më të bëhone Ne isë, ta ma jepë dhe një shansë Vajdoj Pas ta i më funë E gjeti një mur Dhe mon ishte anu për më ra Edhe e ngriti Dhe mon ty u nal e po një mur të u ra Edhe veç u nal e ndrejsh i muri dhe e la Tash mungësa nuk pe e kufton Pse u nal e tash Shifarve primi më tash Qut nal e shë ndrejsh një mur Edhe i tha Pse e po në tash ta E atar i tha Khadiri Që tukina mu ta Si të di që kemë të mojë Tha mafe altu hamin emri Unë nuk i këmbo këtë punë vetë Tha Allah unë ka inspirua Tha saj përket asaj anijës Që ka na bajti Ka thonë na kër e kënë alan Kër dulëm për anijës Në qatë dëven kënë akonë Qaj mbrejt një zullum qarë Gjdo anijët mirë e merë Sitë ketë një të metë e le Ka thonë një bona mirë E këptove Anija si kër të shkonë ketë për të metëa A i zullum qarë i benja merë E tha unë i ja abona një të meqë Që kur të ashove mrejtë e semer Ka thonë e atë fmihëm se e vrajte Ka thonë fmihën e vrajta Sepse Allahu qëllë e zhile gjelelu e dinte me ilmin e ti Se babën e nanën e kiste të mirë Abo Ka thonë me ilmin e ti ishte Kisit rritët banat kafirë dhe i munon këto E Allahu tha mbëte Me ilmin Allahu Tha e ketë murim se ngrite Tha ketë murim Tha këto e ka një buri mirë Me veprat e tina Allahu do mi zhiguru e rizk Edhe nipave dvet Ka thon ato nipa e ndes jan Ka thon që tu më rejna është një pasuri Gati për mu zbulu e une e mbulohu Edhe pak dresa t'i ven e vakti A tërë shë kanë me hongër Kjo dhe zesh kanë do Allahu është latif A më në shë kanë do dhe zesh Khadivin Allahu penga, penga mbarë në një mendim Në një mendim është njeri urt A ba, sigur që është e fjala e shumisës ulemave Që A të pasuri ka me hangë dikush, Allahu e din kërë ka me hangë rëtër, apo kërë e ka hangë rëtër. A në dhezër, emri Allahot e Latif, neve që ka duhet në batë. Musutut. Ska që ka me ndohë, dhe shka që ka jikë elmit Allahot. Për të i vdekës, ska kur gjahë. Andaj, besimtari, me emri Allahot e Latif, as nuk e shqetsojnë të mdojat, as nuk e shqetsojnë dvoglat. Trashat edhe të imtat. E shqetsojnë në Kjo është, aje që duhet. Se është, a ç'do. Mund ti mos u shçetësose komunës më ra, më urxue këto. Jo, jo, ai këndon. Je në fiula. Allahu te bareke ve teala. Ai mund të ngrihet qiella me zbrin tok. Sikuj që ka thënë pejgamberi Alayhi Salatu Wassalam, kur vdes njeriu, jo, ja morin me lasë shpirtin, ja ngritin në qiell atje. Nëse është i mirë, e morin me të mirë. Ën nëse është i keq, e porplasin, Allahu na lut. Andaj edhe vëza nuk do ta takon, më u friksu pi as një senti. Se Zoti Onë të Barëkuet e Tala e ka shfaqur zhbutsinë e tij në univers, e ka shfaqur zhbutsinë e tij në trupat tonë, në shpirtrat tonë, në mendjet tona, veçse sa duhet me pas gale muslimani. Me ia qiu urat dallahut në vend. Kur të libai haya sala ti mujhe chate. Kur thirë Ramadan ti mujhe nazare. Kur thirë pasanikin zeqat ti mujhe zeqat. Kur thirë par haje ki munsi ti ie chati. Kur thiemeni mufein Allah ti ati. Sa i bërgët tjerave ku ato sku donjoja, s'u sku na jote. Sojpule, ka shumë të Allahu më datë nëna ka thënë. Çi këtë datë do të kemi ti? Çka po duhet ti? Unë vaj kur du? Nuk e shpuleu vja. Andaj desha që është ayet se ne ka pamend dietar nga Emri Allahu te bareke ve tala, el latif. Andaj këtu ka dhe shumë sime, domthonë nuk nuk i kemi përfshirë, domthonë kjo është një dhjetëa dhjetave nga ayet se ne ka pamend dietarët në Në këtë kontekst forse, sa për ta hapë temën dhe ja për ta përmendur Emrin Allahu Te Bareke O Teala El Latif i Butë dhe i holli në veprimet e lush të Zotit On Te Bareke O Teala, se Zoti Onjele Jelal na trajton me butësinë tinë, na trajton me mëshirën e tinë, na muncan me jetuam me Islam, edhe me vdekme me Islam, elus be Allahu Te Bareke O Teala që Zoti Onjele Jelalu na muncan me undriçue në, në, në hijën e emrave të cilësisë të Zotit Te Bareke O Teala, elus be Allahu Subhana O Teala që Zoti Onjele Jelalu muslimant ku do të jan Allahu tin dihman, etima të musliman Allahu tin bolan fuqarat që Allahu tin ban pasani قال انشالله تبارك وتعالى عز وجل جل جلاله تجددنا يا profound تامير اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين